Ska vi räkna det som en säsongsavslutning då, eller? Ja, säsongsuppehåll kanske. Då blir det här fortfarande säsong ett förstås. Alltså grejen var, vi hade ju ett avsnitt som gjorde innan. Eh, har du inte sett den som, liksom, som var efter sommaruppehållet så att säga. Okej. Okay. Uh. Jag, jag, jag tror vi är inne på säsong två redan faktiskt. Ja, men därför, därför var öppningen på säsong två. <laughs> jävligt... Uh... <skratt> ja, sjuk, sjuk, sjuk från hösten <skratt> sjukt ifrån hästena i alla fall. Sjukt texta produktionsvärde på den här mm. vad va gör vi gör du någonting greppar? Jag vet. Inte. Jag är asförvirrad, jag fattar ingenting. Jag är så jävla full. Ja. <skratt> Kör vi igång då. Jag fan, jag fan inte orka hålla på gap idag alltså nu. Jag As, asbakis och trött. Ja, jag Kör vi igång då. Sen får ni bara ni får, när, när ni hör att jag börjar jag ner Så får ni rädda mig. Ja, det let's do it. Mm man oh Sassa, brassa, mandel, massa. hej och välkomna till ett nytt, fint, fräscht och eh, kanske små, episkt eh, avsnitt av eh, Tommy, firma Niklas och Emilio, titta på. Och med mig som vanligt har jag Niklas Lundqvist och Emilio Spinetti. Hej, hej. Hej, Allt bra med er Få. Ja, det är väl lugnt. Ja. Fakissen. Ja. Okay. Det här, det här. Fakisan. Ja, bra, bra, bra, bra. Allting som vanligt med andra Uh, ja. Det här är ju någon slags, uh, inte reboot det är kanske inte, men en ett, ett, säsong <coughs> uh, kan 2.0 kanske, uppepatchad version av uh, Tommy Niklas och milio mm. mm. ja, ja, det kanske man kan säga. Det är väl uh, ja, det närmaste man kan komma en säsong två. Mm. Ja, eftersom vi har haft, haft ett litet sommaruppehåll och sen hade vi en crossover med... Har du inte sett den gänget också? Så Niklas kanske vi pratar lite mer om. Ja, det var <gör> <gör> Det var en blöt, en blöt kväll kan vi säga. Som eh, slutade på... Eh, har du inte sett ens eh, kontor kan man säga. Där vi spelade in en eh, redan klassisk eh, podcast. Vi tyckte det blev jättebra. Men eh, tråkigt. Eh, har du inte sett den gänget... Har inte svarat på våra mejl Och våra samtal efter <skratt> <skratt> Så de verkar inte vilja kännas svida oss länge Nej, vad skojar Nej, skojade, Nej de, de tyckte det var jättekul också Och blev jättenöjda Så vi pratar om att uh, göra en uh, ny någon gång i framtiden se. Den här gången står vi för spriten Ja Vi kan vi säga också här Att vi rekommenderar också Folk som inte har lyssnat på Har du inte sett en gäng så kan du gå att upp och på, har... av, Ja, Eller deras andra avsnitt också Har du inte <skratt> sett om jag inte missfinner mig Annars har ni i Google Framför er Som man kan använda eh, Ska vi köra igång då med lite, med lite porrfilm tänkte jag säga Har ni sett någon snusk i veckan <laughs> jag, jag blev lite sugen på att ladda ner Den här Batman form Ja, det finns en sån snuskig Batman det finns Och Big Lebowski så har jag också hört talas om. Vad heter den där? Uh, jag tror de bara heter The Big Lebowski Porn Parody. Vilket känns lite tråkigt. men det finns så jävla mycket man kan göra med den titeln. Mm. Alltså i porrväg. Alltså bara typ I men The Big Lebowski eller bara såhär whatever. Med såhär, men har, du, har, ni, har inte ni, ni har inte lekt den där, där filmtitel-leken någon gång att man ska... De här vanliga filmtitlar så alltså familjefilmerna, actionfilmer, vilken som helst så kan man associera dem till alltså så här, porrfilmstitlar. Alltså det skulle kunna likna vara en porrfilm till exempel så här, Rött hav eller såg såg en två ja precis, tre män och en baby liksom. <laughs> fan. Episkt ljud. Så har man alla om det är jones Green också, korståget och alltså, det, man kan, det skulle kunna funka som pornfilms titel också Skit tillsammans, nu ska vi gå vidare Vi ska recensera eh, ja. Vi ska recensera, fan det blir över åtta filmer idag men, eh, för, <laughs> eh, vi, vi ska faktiskt eh, dra igenom eh, lite snabbt eh, Fasten Furious-sagan eh, Fem filmer, vill <laughs> Saga. Fast and furious my mytologi. Saga continuous. Vad har vi mer? Hjälp med här <laughs> Ja, jag ska prata lite om science fiction-komedin Paul. Ja, just det, är det. det. Och jag ska mest snicka och hålla med. Ja, ah, Emilio sa att han inte har några pengar så han inte kunnat se någonting. Så du, du, du, du och jag kommer ta lite Fast and furious Ja. Yeah ja och, uh, Så får jag haka på lite bäst jag kan ja. Kan vi inte starta någon typ av insamling här Från våra lyssnare som kan skänka pengar Så att Emilio kan se någon film? Hallå, Om ni, om ni vill nästa... lyssnar på den här podcasten Så kan ni skänka pengar med så att jag faktiskt kan vara med i podcasten Ja, och det här är en sista chans nästan Nästa gång man åker den ut om man inte har den. <här> Jag, jag, jag bara klampa mig fast För att inte vara sparken ja. <här> ja, med... eh, Tommy du ska ju Nämna att du har sett Red State också Ah. Så att vi har lite aktu aktuella filmer på eh, tapeten här. Ah, okej. Okay. Då får jag prata lite mm. samt om det <laughs> Ja, det får du fan göra. Ah. Okay. Eh, men sen vill jag bara, inn innan vi hoppar in på resektionen, att eh, ni får gärna gå in på... Vad är det för hemsida? Vi, vi har blivit nominerade för, eh, för ja, x antal olika kategorier. Eh, Nickas, har du koll på det här? Eller i Emilio? Ja, jag har kollat på att äh, hemsidan är <kör> äh, daytona.se, ja. eh, poddradio-priset eh, 2011. Eh, och vi är nominerade i klasserna Bästa kultur och nöje, Bästa amatörkanal, Bästa originalkanal och Bästa svenska kanal. Woho! Ja. Vi... Bästa jävla kanal. Ja. Nej, jag köper. Mm. Ja. jag, jag, jag tänkte mm. faktiskt lova någonting där alltså vi skulle skänka pengar till så här till saker men det, det, jag tar tillbaks på direktnoden mm. mm. mm. jag det mm. men jag, jag jag tänkte jag tänkte säga så här, för varje rest för en rest är, är fem kronor var från oss Och så ger vi dem till Bris eller något sånt där men det är för nu jag för fan har det lönt alltså. mm. Mm. Så, vi hoppar in på Fasten Futures på direkt nu tycker jag faktiskt. Det gör vi. Yes. Jag hade inte sett någon av de här filmerna Alltså ingen av de här fem filmerna För typ minus två veckor sedan Och sen nu kom femte filmen in på DVD-hyllan <hör> Och så tänkte jag att det var väl lika bra Att trycka igenom de fyra första Och sen se en femte nu Som även har fått helt okej okay kritik Om jag inte missminner mig fel mm, Det är väl den som har fått men äh, Det är väl den som har fått bäst kritik nästan av och alla filmerna är det inte så. Ja. ja, möjligtvis med undantag för den första så mm. såg också var vara helt okej okay när den kom. Hur? Eh, vilka har ni sett av de här fem? Då? Uh, ett, jag har sett ett till och fyra. Jag har nog fan bara sett ettan och trean tror jag. Jag, har inte sett jag tror tvåan. inte jag har sett tvåan. Jag tror jag har missat, missat den. <laughs> okej. <Okay. laughs> Uh, missat, missat, jag har väl inte sett den Men nu vet inte om de har missat den yeah, yeah. <laughs> alltså, För det för första ska vi säga att Mitt intresse för bilar är ju Lika med noll alltså, jag, jag tycker det är världens tråkigaste hobby Jag tycker folk som Nu, nu, nu kanske jag drar alla det är kant Men jag tycker alla som håller på med sådana bilar Är jävla idioter där, så att Alla ser ut som vindis typ. <coughs> Det är en helt annan sak nu ska jag gå in på, Alla heter Micke har tribal tatueringar Och gym och mycket Ja men det är lite så mycket och Johnny Och så ska de ha ett jävla neonskit på bilen Och allt sådär ehm... Emilio, säg någonting om de här filmerna ehm, det är ju De, de är ju inte, inte såhär grymma Vad ska man säga, epos Men de, de är, jag tycker de är faktiskt underhållande liksom, i, för, den, för det de är Man får ju ehm. inte se dem för mer än Biltokig underhållning Liksom Gillar du biljakter så är det väl skitbra Det liksom. mm. jag tänkte på Nu, nu är det så för i huvudet här När jag precis har sett alla de här Fem stycken Men jag tänkte speciellt på de tre första filmerna Har exakt samma Dramaturgi att det är Samma uppbyggnad hela tiden att den börjar, Filmen börjar alltid med att det är något rån I början att de kapar något skitställe Och sen är det alltid någon sån här eh, efter det så blir det någon race på gatan Och sen blir det ett råntil Och sen blir det race på gatan för att vinna lite bilar Och sen blir det någon liten senare i slutet liksom. uh, Som T första tycker jag är helt värdelösa Sen tar du upp mot uh, fjärde filmen Och självklart den femte filmen de börjar... det, det blir faktiskt riktigt bra då uh, Riktigt sjukt bra välskrivet Eftersom de in, eller bakar in alla de här gamla historierna Från ettan, tvåan och trean Som du Emilio kanske märker till när du har sett fjärde filmen Ehm, um, ja, Fan, alltså, skit... jag, jag, tycker, jag tycker ettan mm. är den som är liksom, um, tvåan och tycker jag tycker bara försvinner mot hav av blåa mm. Medan ettan var ju ändå så här, liksom, den hade ju någonting eget, eftersom alltså, det var liksom en sån street rating, film i modern tappning med, liksom. Den hade ju ändå någon form av story, det var inte bara så flash liksom Nej um, Um, och sen kommer ju tvåan och trean som bara det handlar om så här: kolla nu har vi coola bilar, nu kan vi rissa med dem. Och de försöker bara skapa någon form av uh, mastery för att liksom kunna få in så mycket bilar som möjligt. Mm. Gamey. fyran fyr fyr märkte att nu försöker de komma tillbaka till story igen. Liksom. Uh. Man märker ju särskilt när man är så klart feman nu, när, uh, det blir en liten twist i slutet också. Att Tvåan och trean nu, verkligen, de, de blir bättre faktiskt På grund av femman För de, det är massor med karaktärer som de är introducerade I tvåan och tre Som bara försvinner helt plötsligt Och sen kommer de tillbaka igen i under fyran och femman Så det blir lite okay. så här eh, vad, vad kan man säga lite, lite backtrack Men de begår inte kronologisk ordning här Eller filmerna Jag tror Tokyo Drift är den sista <coughs> av dem mm. så, Ja just det Ja eller den är det, för han, japanen Hand, nu är lite spoilervarning här, han dör ju i den, ju. han är ju samtidigt med 4 fyran och femman. Så det är liksom innan Vin Diesel och hela gänget drar till Tokyo, det här är någonstans... Så ett och två är en slags prolog till det hela har det blivit, och sen fyran, femman och sexan och som kommer nu kommer väl handla om det här gänget när de håller på och runt bilen. Och sen Tokyo Drift är bara bara jävla skit egentligen, det är väl typ epilog, fast... Det, handlar, det, är inte, det är inte ens Paul Walker Eller Vin Diesel Eller någon annan stor karaktär Med i trean Jag hamnade faktiskt bredvid När jag åkte till USA För en herren till jävla massa år sedan När den mm. var rätt så ny Så han äh, Hamnade jag faktiskt bredvid hans äh, Brorsan till han som gjorde bilstunterna I äh, Tokyo Drift Okej okay. ähm, Någon svensk Fan heter han Hubenäs. Okej okay. ähm, så svensk svenska snubbe typ Mm så äh, jag, jag satt och kollade på äh, Batman Begins P På äh, entertainment systemet och så får jag en knack på axeln av en norrländning som, som sitter och kollar på Tokyo du säger, har du sett den här? <laughs> äh, Ja, det, Ja, det har jag faktiskt, det är min bror Ja vad? va? Han bara, det är min bror, jag, jag ska på Ansberg lopp nu i, nu i Los Angeles <tryk> så ba så började jag prata med honom, så slutade jag med att vi typ båda satt och kollade på Fast and Furious Tokyo riktigt samma Så han riktigt mysig kille måste jag säga, en riktigt riktigt skön snubbe Så att, om uh, Hubinäs, om du lyssnar på det här, hälsa din bror för mig han, han var trevlig Ja <tryk> <tryk> Han var dig i timmar slikt ut jag har, ju, jag har ju varit lite så mer rädd för de här filmerna Det är därför jag inte har sett dem För jag har såhär dåliga minnen jag nu, nu, nu, nu kommer jag säkert från kanske en skit om Det är någon som hör det här från Facebook-kontakterna För det är en gammal klasskompis pojkvän Jag vet inte om de kanske är ihop längre Eller någonting sådär Han körde rattfull eh, tydligen eh, Det här är ingenting jag med att göra Eller någonting sådär Men vi bodde ju på en sån här, vad fan heter När man bor på alla bor i samma hus med alla olika lägenheter Dorm heter vi fan på engelska Hjälp mig nu grabbar jag, jag, jag, jag tappar Studentkorridor, tack så mycket Och så sitter vi i uppehållsrummet och så har vi fått höra den här nyheten att, liksom, ah, Han är ju han lite sån här Han älskar bilar och sånt där Hans han skepser ju för lite För han liksom, öronen sticker ut över Alltså han ser ut som en riktigt så det ska gå snabbt och det ska vara skön, hög musik när man åker typ Och så kommer han in i vårt rum då han bryter armen för han har kört full och krockat typ Och sen ska han be om ursäkt i alla fall han kommer kom till vårt studentkorridor och håller på att bråka och typ skrek åt alla typ efter den där krocken. Typ. Och så kommer han så här: Hej, så nu är jag för att gå typ. Men jag tänkte att vi kan väl bli polar igen och så kan vi se lite film. Jag tog med mig lite film här. Och då hade han med sig Fast and Furious och så hade han med sig Gun in 60 Seconds. Och då tänkte jag så här, här är ju helt galen alltså, Det är de där filmerna Som har gjort honom som han är Och det är nog möjligt faktiskt Det kanske det är ja. Jag För jag tro... lust att köra bilen mm. Till de här filmen jag, men jag, för, jag, för, Det finns två stycken olika människor Som ser de här filmen jag tror. Två, liksom, En är ju de här som gillar liksom snygga tjejer Och rövarna Och sen är det liksom de här snabba bilarna Och sen tror jag den andra gruppen som Tror att det här kommer bli en schysst actionfilm Med... Ja, en artikelspunk som kanske inte så mycket, har inte så mycket intresse för bilar som jag till exempel. Och ja, det är ju där, eller det är ju där de tre första fallen i fall. Sen vill jag bara hoppa in på Femma nu som är så eh, nyss eller senast av de här. Och den är riktigt bra, särskilt när de har tagit in eh, The Rock nu i gänget som spelar någonting helt han är så jävla stor han är helt galet stor så alltså, jag älskar det och han är skitbra bra skådespelare tycker jag också han är hur bra som helst i uh, Southland Tales till exempel uh, och det är det här är, ja, ja verkligen men det här i Fast Five så är han riktigt cool och försöker jag eh, lite kort om och försöker han jag det här uh, gänget Paul Walker och uh, Vin Diesel och sånt där han försöker se dit om han är nu så leder för någon slags uh, swat liknande grupper och sånt Och han, jag vet att det är skit cool action. Det är inte bara bilscener utan det är vanligt liksom, så här gamla svårt svartsnäga action som hoppa genom fönsterrutor fönster, och. Men kan det vara så att de liksom har fattat det att det funkar inte bara med att få in så coola bilscener som möjligt men mm. så att de behöver få in lite cool action också. Ja. Och ja, jag jag vill... försöka sträva lite från sin deras för, förra, liksom ja, jag... eh... Recept. Verkligen, jag tror de försöker hitta något som möttas i mitten någonstans av hela för eller läste lite på internet efteråt och då var det mycket fans som var jättebesvikna över Fast Five för att den var, det var för mycket bil det var för lite bilscener och för lite fokus på bilarna och bara en helt van actionfilm. Men så jag tycker det är hur bra som helst. Det här känns som en blandning mellan, vad ska jag säga första Fast and Furious filmen och sen Mission Impossible Tre. Och kanske komma till Oceans 11. För de skulle ge säga stötar och hålla på att åka runt i olika banker och hej. -ho. Och det är inte hur coolt som helst. Så det är skit bra på den också var. Den. Alltså, det var riktigt bra. Jag skulle kunna se den på bio faktiskt. Och jag visste att den skulle vara så här bra. Nice. Ja. Jag har varit överraskad som fan. Som de fyra första var helt. Eller fjärde var ju rätt så okej okay, faktiskt. Som de tre första var helt okej. Ja, det tycker jag är helt okej. Okay. Den ja. första var bra när den kom. Två och trean är tycker jag är jättelöjliga Um. I alla fall två ingen Min av fyra tycker jag var grum Eller inte grum, men det var um. mycket bättre jag, jag tror jag var helt säker på att det här skulle vara Straight etter, liksom Att jag skulle bara tog, såg de här Men jag, det var positivt överraskande Vart jag var de två sista Och som sagt Vin Diesel och Nu som The Rock som var med i senaste Nu är de Helt okej okay skådespelare Vi är riktigt duktiga de Det är nya Schwarzenegger-figurerna Schwarzenegger och Stallone, kan man ska säga Nej. Ja. Mm. ja, det var jag och att säga om det. Fast jag har en liten uh, uh, fråga bara. Uh. Uh, nu säger ni att det här är typ parentesen i uh, Fast Furious-sagan, men just Tokyo Drift. Är det ni två som har bott, och Tommy bor, i Emilia har bott så länge i Tokyo. Mm. Uh, känner ni att det är någon rättvis spegling av staden? Finns det ens någon sån här racing Fulltid, uh, jag fick faktiskt some. ett mail av en uh, japansk polare som precis hade sett den. Uh, och uh, <laughs> jag fick ett jätteupprört mail av att vad är det här för film? Varför visar de bara så konstiga japaner? <laughs> <laughs> <laughs> det tycker jag är lite roligt. <laughs> Men uh, nej alltså det är, de är ju rätt stora på sin så här uh, racing scen uh, mycket sånt drift uh, tävlingar ja. och sånt faktiskt. Kanske ja. inte i uh, parkeringshus som de gör i filmen Men Fast det är ju, det är ju man mycket inte. utanför Tokyo i bergen Ja det, det är ju det nog möjligt jag har, jag har ingen koll på det. Jag vet inte vad man ska kalla det för subkultur Eller vad fan man ska kalla det för människor Men de som håller på med sånt där. Men det är möjligt att det finns någon slags street racing och Det är ju klart att fan att det finns Men det är ingenting jag har sett Och det, i Tokyo Drift när so bodde i Chiba Så lite utanför Tokyo Så var det väldigt mycket race vi hade en väldigt stor, eh, rätt bred väg så raksträcka precis mm. utanför där vi bodde, där var det mycket folk som visade man märker också att han regissören Justin Lind han som gjort Drift och så har gjort fyra och fem Han har ju verkligen liksom Läggit upp Liksom paketerar alla de här. Ty -ty Typiskt Japaner är som Japaner. Alltså alla ska vara så dåliga på engelska. De bland in så här Jakutsa hela tiden. Gjorde de ju tråkig drift. Ja, men Japan, det är ju Jakutsa, hej. Och sen Femman, då är de i uh, Rio de Janeiro. Och då kommer. Det, det, är, alltså, det är helt sjukt egentligen. Då kommer. Vad heter han? Derokko ska försöka säga det. Uh, jag kommer inte vad han skulle göra Men han kommer in på en så här bakgata så ska han sätta dit vindiesel Och då kommer massor massa mer fram Med massa med gevär Och så säger så här This is Rio de Janeiro, dude Och så får The Rock gå tillbaks liksom. Och det är såhär Nej, vad fan Det är helt <laughs> <laughs> <Right. laughs> konstigt egentligen ja. Så var det med det Nej äh? Nej, men på Fast 5 som har ett helt konstigt namn på såhär <laughs> Ja. Fast Five. Ja, äh, äh, jag säger hyren. Hyren, okej. Okay. Mm. Men det är, det är så alltså den bästa i Fast and Furious... Ja, ah, lätt. det Sagan. Ja, ah, mm. men om, om man gillar... De andra så tycker jag man ska lätt se den här. Alltså, det är... Jo, men den, den är cool faktiskt. Snygga science, effekter och allting så där. Öppningsscenen är fan det coolaste jag har sett på länge. Slutscenen också är helt snyggt. Ja, så... ah, är bra. Ja, jag får det här igen nu. Det mm. var så länge sedan jag såg någon sån här film. Ja. Ah. De... Är... Ah, den... Jag tror du ska till om den. Då. Den knyter ihop allting som händer i 3 och 4 och sånt där så... Blir ja, för jag, jag... Li... jag fattar inte vad trean kommer in i... Trean? Trean, alltså, trean kommer i, i in I fyran får man ju se han... Liksom, så man bara, ah, cool, liksom, där, där var hans backstory. Liksom. Ja. Men den har ingenting med någonting att göra annat än det. Liksom. Nej. För han dör ju i trean. Men sen jag är jag tillbaka ja. i fyran femman. Men då är det typ det som hände innan. För de säger ju fyran, typ, efter de gör någon såhär, rån där... Så säger de typ, såhär, till han, vad ska jag efter det här? typ så här, about going to Tokyo. Så... Ja, visst, ja, ja. Det var det. Han var ju en cool karaktär. Nej, det är jag inte. Du har ju Ja, vi, vi lämnar honom. Då. Men, ja. eh, jag hade fel kan jag säga om den här sagan. De tre första var inte sällan bra, men de, de, de, de blir bättre när man ser de två sista, fyra och fem, att de knyter ihop säcken kan man kännas. Så de höjer upp värdet på det. Nice. Mm, ska vi uh, gå vidare till dig Niklas? Mm, det kan vi göra. Jo, uh, jag hade tänkt prata om uh, science fiction-komedin Paul. Där hade jag tänkt göra ett par, par podcast nu, men annat och mer intressant har kommit i vägen. <skratt> uh, <skratt> men uh, i alla fall, den handlar ju om de här två brittiska nördarna som spelas av Simon Pegg och Nick Frost från Shaun of the Dead och Hot Fuzz. De kommer till USA och ska gå på Comic Con och sen beta av massa kända eh, ja, Area 51 -typ platser då i USA på någon slags roadtrip. Och sen så eh, stöter de på en riktig utomjording som vars röst görs av... Eh, uh, vad heter han? Sätt oh. eh, har, ni, har ni någon av er sett den här? Ja, jag har sett den. Mm. Vad tyckte jag du inte om? Den. Jag inte Men när det hör Samien Pink så blir jag rätt glad Tommy mm. vad tyckte du L Lite snabbt? Jag, tyckte, tyckte. Jag, hade, jag, hade, jag hade rätt så höga förväntningar I alla fall Vill jag minnas för jag tycker om han Regissören, nu kommer det inte ihåg Greg Motola kanske han heter Någonting sådär mm. uh, för jag gillade Superbad och Adventureland väldigt mycket, men Paul, tycker jag, är äh, en besvikelse? Eller besvikelse? Jo, alltså jag håller med lite. Det är en lite lättare besvikelse. I och för sig så hade jag ganska låga förväntningar i och med att man har hört lite så här halvdandkritik. Mm. Det, det jag tycker är kul eller bra i filmen, det är väl de ja, i alla fall början med de här komiska inslagen typ när de träffar Paul och när de Ja, bara häng, hänger liksom <skratt> <skratt> Det räcker för att jag ska vara nöjd Men Det som är lite sämre det är det här liksom Spänningsmomenten Att de blir jagade av några så här agenter för att, som, som vill ha Pol ska komma tillbaka där och mm. in. Det, det blir liksom aldrig riktigt så här Spännande Det är ju bara en ursäkt för att De, liksom, de ska åka Och hitta på massa roliga saker <skratt> <skratt> Uh, ja, jag vet inte riktigt. Alltså, det som är kul är ju om man är science-fiction-intresserad. man kan, kan man sitta och bocka av alla de här referenserna till ja, Star Wars då framförallt, men även Alien, närkontakt av tredje graden. You name it. Ja. Fast är det så jävla kul? Jag, vet inte, jag, jag är ju rätt science-fiction-intresserad och det är du också, Niklas. Det är så... Alltså man kan ju tycka att det, att det känns lite så här uträknat. så här att, uh, mm. Ja, nu ska vi bocka av för att så många som möjligt ska bli nöjda här. att uh, Vi ska ha lite blinkningar vid <laughs> Så liksom att, eh, men eh, fan, jag är jag är så lätt imponerad när det gäller sådana grejer, så jag... Du femmar femma den på direkt. Ja, jag ser den femman på... Nej, men jag sitter och känner med smart, ja, ah, just det där är ju förnöjligen, det känner jag igen. Fast det är liksom obvious att alla känner igen det. <laughs> okay. eh, Sigourney Weaver har ju en liten liten ja, just, roll, liksom. Just det. Eh, men det som är klart roligast med den här filmen det är typ de första tio minuterna när de är på en science fiction mässa då, eller jag äh, Comic Con då, som vi alla har hört talas om. Mm. Uh, för det påminner mig om när jag var på en <laughs> science fiction mässa i elvsjö här ute i Stockholm. Oh! Ja, <laughs> ja, det var inte så mycket. Oh, det var så liksom man, på tio minuter så hade man liksom sett allt. Och sen var det, gick man ju då till de här uh, Ja, B-stjärnorna liksom, som... Ursäkta jag... Han med Darth Vader där Det är en jävla B Han som gick omkring i Darth Vaders uh... Uh, David Prowse David Prowse, men seriöst alltså, det, det skulle ju kunna ha varit uh, Nästan vem som helst som satte och in Ilylio skulle killen, ha märkt Killen som satt bredvid honom var fucking Willow så... Ja just det, honom var <laughs> Det var mäktigt <laughs> <laughs> uh, och så typ så Han som satt in i Artur Ditos, uh, Kenny Baker uh -huh. så, sån, Och Boba Fett och alla de där linjerna. Men det som var lite roligt med uh, När jag var där Att Ron Perlman, han som spelar Hellboy uh, Satt där och såg ganska bister ut <laughs> Ja, det, det, det var måste det vara var mm. uh, Tog du chansen att träffa honom Eller vågade du inte? Uh, nej, han såg uh, lite läskig ut han, han gjorde det, men jag, jag kände att jag måste ju liksom... Han är för lik Hellboy för att det ska vara så okej. Okay. <laughs> ja, precis. Han ser ganska hotfull ut där han sitter mm. där och, och vågar inte komma fram hit. För då blir jag så förbannad. <laughs> och det stod liksom noll personer i kö liksom, när jag kom dit. Så han satt där och såg väldigt... Så här, typ så här, är det, är det så här det ska sluta? Liksom. <laughs> <laughs> på en sci-fi-mässa i Älvsjö. <laughs> ja, precis. <laughs> Fan, vad tragiskt. <laughs> Ja, vad, vad, vad, att... vad sa du till honom då? Det fan ja, jag, gick ju, jag gick ju fram då, det kostade ju en slant Men jag tänkte det här förut Det för kostar väl. också för att gå fram till honom ja, Det är klart det kostar pengar Jaha, det är, Jag tror man kunde bara stå ju... liksom för, Och så hade man med sig en bok eller någonting Nej, de har fått köpa ett foto där typ. ja. Ja, Okej, okay. mm. jag har aldrig varit för sånt det, ja. det är ju till Viss del till väl, välgörande Ändamål Och så får ju såklart liksom, Stjärnan måste jag lite måste få betalt också För att mm. åka till Älvsjö Uh, jag är inte på vägen, <laughs> nej, inte på vägen riktigt där mm. Nej men då sa jag så här, skulle se jag kan komma ihåg exakt Och jag sa så. Här. så här, först sa jag typ såhär, hello Han bara, hello Så då sträckte jag från mig <laughs> <laughs> min, min bild då Så, här, så liksom han ryckte åt sig pennan Och började skriva såhär så sa så så jag typ så här, I like your <laughs> hellboy Ungefär så, alltså, han är ju med i Alien 4 också. Jag är ju värsta Alien-nörden, så att säga. så här, eh, Excuse me, I must say, I really liked your performance in Alien Resurrection. Han bara, oh yeah. <laughs> ja, yes, the best character in the whole movie. Han bara, yes, <laughs> thank you. <laughs> uh. Jävla... Alla sådana här konversationer men har med dem är så jävla tryckta. Det är så vill, stelt. Vara där, liksom, och de de får höra det i varenda jävla dag. Det är, det är förnedrande för mig och det är förnedrande för... Ja, men eller hur? Liksom, Förlän också, kanske främst. Jesus. Att behöva stå ut med sånt där. Känns ja. som du var på sin ja. begravning nästan. Typ, ja, det var nästan en begravning. Nästa, tack för den här tiden. Men jag... jag, jag jag nöjde, mig, jag nöjde mig inte med det, utan jag, någon, jag, jag klämde fram en till kommentar att <laughs> såhär, will, you, will you be doing Hellboy 2 anytime soon? Och då säger han här: I, I don't know, but I really hope so. Liksom, otroligt otroligt uh, oengagerad låter han alltså, såhär, yeah. facts, liksom. I really hope so, I need another paycheck. So that ja, I'm precis, this jag hoppas so. också Come back to Elfjö sometime. Mm. Jag har en fråga förstås. Mm. När, när han svarar på dina frågor, eh, höll han på med något annat ute typ, så att han SNS. Nej, han, mm. eh, han skrev eh, mm. sin autograf. Det gick väldigt fort där. Liksom. På, bara på tio sekunder så var det över i princip. <laughs> Men det ja, kändes, får... kändes som en halv evighet. <laughs> jag fick en fråga till David Prowse, så här, <laughs> Lite av ett halvt här, vad med en som var där och så frågade jag att How are things on the dark side? Och så, och så skrockade han lite och så, Very busy, very busy Det tycker jag är kul, han, han, han hade Inte alls den här auran av uh, Runt sig Han, han verkar tycka vara rätt kul att sitta där Och skaka händer och sånt Ja. Det, det, det är väl det typ det mesta action han får liksom. Jo det är den, ju så den, jag, kan tänka... Det är ingen som vet hur han ser ut liksom. Nej, det är nu han liksom in liksom, all, Alla fans uh, be, Beundran liksom Ja eller hur men jag kan känna att Ron Perlman kanske känner att hans karriär är inte riktigt överens. Så att han, jag fattar faktiskt inte varför han åker till Älvsjö. Jag är <laughs> han är ute på någon tur. de får det här avtalet de liksom, men vi har en sci-fi-message. Ah, ja, men det är skitbra, skitbra. Vad är det? Comic-Con? Nej. <laughs> det är lite It's mindre. in the elves It's outside of Stockholm. <laughs> <laughs> What the fuck is Stockholm? Ja. Jag slägg upp en bild nu på Ron Perlman och han ser sig på alla bilder alltså. Jo. <laughs> det, här måste, det här måste ju vara bilden för vårt avsnitt. <laughs> ja, jag ska se om jag inte kan gräva fram någon bild när, när jag står och pratar med Ron Perlman. Jag tror det kanske finns ja. någon i ar arkivet där som vi har nu i källan. <laughs> han skulle vara med i konan Barbaris. <laughs> ja, just det. Karriären tog en vändpunkt här efter l och liksom det började gå bra igen kanske. Och sen såklart det här med ska, ska man sträcka fram handen och, och ta i hand? Är det så här? Och eh, ja, jo, jag gjorde ju det och han hade ja, såg ut som att suckade nästan. Okej, då, så tar han i handen. Så. Och de gör ju något liknande i eh, Pol här i början då han, eh, ja, de träffar någon känd författare och så sträcker de han fram handen för att hälsa. Han bara, no, no, no. Och, okej, så, och sen efteråt så går han och tvätta händerna när för att Det är så mycket basiller från de här fansen som kommer och, David Trowes hade de mest perfekta händerna jag någonsin har skakat De var så stora och mjuka så det, var liksom så här, det var som att stoppa in handen i en sån här bönpåse typ. Fast liksom, mm. lite mer liksom, substans i dem Det var, det var en underbart handslag <laughs> Okej, okay, ja, nu har vi kommit bort från uh, Paul här lite Men uh, den är, är, är okej, okay. typisk Bakfullsunda film kan man väl säga Ja, det, det var ju roligare att prata om science fiction mässan än att prata om Paul jag. Det, det säger väl kanske ganska mycket om filmen. Fan. <laughs> Men jag jag säger uh, hyrden kan jag säga för att de är ganska roliga. Uh, Simon Pegg och Nick Frost det, det går att kolla på dem. Ja, ja fast då, då kan man ju se något annat som de vi med i, tycker jag ändå då är det mycket de här hotfass och sånt där. Ja, fast de har inte gjort så jävla, så jävla många filmer känns som. Det är väl de tre, det är väl de, de tre filmerna nästan som Ja, de men har... de är inte de i den här tv-serien som han liksom också vet en black book eller vad den heter. Nu kommer jag ihåg vad han heter. Spaced. Eller nej? Är det Spaced. Ah, han. Heter? Spaced tror jag ah. vad den heter. Fan, black book för att tänka. Fan, det är Take, ah. Take two. Take two. Emilio har du sett något kul då? Nej. Du har inte sett ett skit. Nej. Ja. <laughs> Så, ja, ska jag ta lite, på, ta lite snabbis, men berätta på... Jag såg Red State häromdagen. Ja, gör det. Och eh, som ni kanske är medvetna om så är det Kevin Smiths eh, senaste film. Och det ryktas även om att det kommer att vara hans näst sista film. Det som liksom sticker ut lite med den här filmen att den inte liknar lik någon annan Kevin... Jag vet inte, har ni sett många Kevin Smiths filmer innan? Ni vet, känner till honom annan till. ja. Ah, ja. Clarksmannen mm. Det är väl det han är mest känd för och sen, eh, Dogma och sånt där Och hans filmer har ju väl liknat den ena eller andra Alltså det är oftast Vad ska man säga att det är för någonting Indiekomedier kan man säga det Ja men det kan ja, man det, väl det är, säga ja, typ. Mycket Mycket, vad det? mycket konversationer Det det är väl inte såhär bananskonsumare ja, Det är mycket på dialog, ja, dialog precis. Här tar han ett annat steg Och gör någon slags han kallar ju det för en horror movie men det kan vi säga att det inte är, det är väl mer en thriller action som eh, handlar om den är halvt liksom vet du det, verklighetsbaserad på den här um, familjen och jag vet inte vilken stat de bor i, det är väl, det är väl också någon sån här red state i USA som eh, är typ super eh, höger extremister som eh, ja, hatar homosexuella och Tycker att de ska dö. De, det, det finns en känd dokumentär om det också. När de har sådana här plagat där står typ Sweden will go to hell och allting sånt där. Så det baseras ju på den familjen. Som han har då till Cooper Family. Som spelar sån. Jag kommer inte ihåg vem det är spelar så. Han som är från Dusk dawn och sånt där. Nu säger ni George Clooney men det är det inte. George Clooney. <laughs> I alla fall, den här filmen, den börjar riktigt bra, verkligen väldigt intensiv i början. Det är mycket så här men sen tar den en sån sjukt jävla konstig vändning i mitten av filmen och blir någon slags... slags eh, John Goodman är ju med och har en karaktär som... Är, jag älskar John Goodman överhuvudtaget, men när han kommer in i filmen som han spelar någon slags polis... Ja, någon slags SWAT-team liknande... Och Precis när han kom in så vänds hela filmen till någon slags... Jag vet inte, det känns nästan som rovdjuret ett när de är i och skjuter ner hela djungeln. Det är bara 10-20 minut minuters action typ konstant liksom. Så... Jag vet, jag vet inte vad jag ska säga. Jag, ty jag tycker det är väldigt spännande för att en ny Kevin Smith-film. Alltså att han är ett nytt tänk liksom. Den är verkligen inte dålig, men den är inte... Fan, han är inte så jävla överskattad regissör, tycker jag. Alltså, är han inte det? Jag, tyckte, varför... jag, jag, jag, alltså, jag Jag gillar honom som person, men jag kan inte säga ja. att jag är så jättefascinerad av hans filmer. Grejen, jag, jag tycker att han verkar jag, -skön äh, som kille. Men jag men... lyssnar på hans podcast och eh, brukar jag titta på alla hans Q&A och sånt där. Evening med Kevin Smith, och de är ju hur roliga som helst. Han är ju helt smart och snabb och sånt där. Så varje gång han kommer ut med en mm. ny film så tänker man så här. Det här kommer att vara så jävla kul, det här kommer att vara skitbra. Det är evening med Kevin, Kevin Smith, fast det är spelfilm. Liksom. Men så blir det ju bara... Det blir inte dåligt, men det blir... Det blir utdraget är ett bra ord. Och det är väl exakt vad The Red State är. helt utdragen film. Det finns en scen där han av huvudrollspersonen har en monolog i kapellet då, som filmen utspelar sig 90% av tiden i. Och den är säkert en kvart 20 minuter <laughs> som man, man bara står och Predikar för en massa människor typ, Innan de ska typ avrätta typ, Några homosexuella Det är ju det det handlar om liksom En slags eh, Högerextremistisk familj som tar Lagen i egna händer liksom, eh, av, Som har dö döda homosexuella Och sådana ja, Särskilt homosexuella och sånt där det, det är väl intressant för att han har ju blivit eh, jagad av sådana här högextremister Särskilt efter att han gjorde de här dogmafilmerna och sånt där. Som, eh, där Där han driver lite med kristna och sånt där Så det är väl kanske därför han, har, inte därför han har gjort den här Men det är väl li lite av den anledningen tror jag också Han har väl fått rätt mycket skit för sådana filmer mm. Jersey Girl fick också jävligt mycket Ja, ah, bara för att den, den är var det en lesbisk tjej Jag har inte sett, Jersey ja, Girl är den enda Folkar i, i filmen, tycker de. NPA ah. gillade den inte. Jurassic Park är faktiskt den enda Kevin Smith-film jag inte har sett. <laughs> så, det, men jag, ja. men det, det är väl att hon blir... Eh, hon, hon är lesbisk och ska försöka väl Ben Affleck eh, bli tillsammans med henne i alla fall. Ah, ja, alltså jag minns inte den filmen ah, jag har tagit, okay. att jag fick skit. Men jag, jag tycker i alla fall, hur som helst, Red State är en intressant. För den är... Den är mm. Äh, jävligt den snyggaste Kevin Smith-filmen äh, som jag har sett faktiskt i liksom kameramässigt att de, har, de experimenterar väldigt mycket med kameravinklar. P påminner väldigt mycket om äh, äh, Breaking Bad äh, liksom tänket. Särskilt nu i säsong fyra på Breaking Bad. Att de sätter kameravinklar liksom, på kroppen på bröstet som liksom, man förföljer dem äh, äh, hur ska det, säger man liksom. nu jag säga Men ni förstår att jag menar. Om, om de har en slags kamera-statil på kroppen och så går de runt och så följer de bara huvudet hela tiden. Och så sätter de kameran på så säger: dörrar Och så när de öppnar dörren så kanske kameran åker med hela dörren också. Det är sådana små grejer bara som är helt snygga grejer. Mm. Men här, om, man, om man är Kevin Smits fan så ska man verkligen se den här. Jag tycker man ska se den här i alla fall. Den är helt speciell, helt intressant. Och, Hjälp rå är den. My mycket jävla twister och vädnad. Den slutar inte alls som man tror att den kommer sluta. Det, redan efter 20 minuter så blir man lite förvirrad. Eller inte förvirrad, men under hur det ska gå. Allting går bara helvetet i helvete, hela filmen faktiskt. Det finns liksom ingen karaktär man liksom verkligen hejar på. Liksom, känner sig liksom kan inte identifiera inte sig med men... Det finns ingen hjälte i filmen Och det känns nästan inte som det finns någon skurk heller Förutom den där familjen då som hatar om sig heller. Det är inte så bra kan man. <laughs> Men ja det, är det Kevin Smith kanske är starkast för också i hans film Att han har gjort mycket roliga karaktärer Och det finns ju flera stycken av också Och plocka Så ja Nej, se den Frågor? På den? Nej Nej, Nej. Vad har ni för relation till Kevin Smith, kan jag kanske säga? Så jag har ju bara sett Dogma. Och jag vet inte om jag var så jäkla förtjust. Så jag vet inte om hans stil är något för mig. Eller om jag ska ge typ Clarks en chans också eftersom det ska vara hans bästa film. Vad, vad säger ni om det? Ja, jag tycker Clarks om man inte gillar, är Gillar man inte Dogma så ska, ska man inte se resten av hans äh, filmografi. Jag tycker du ska ge Clerks i alla fall en chans Det är väl typ som, ja. tänk dig Quentin Tarantino fast lite mer typ Smalare Utanför... Ja, smalare och så snack snackar de Typ jag Sjukt mycket popkultursreferenser Särskilt Stavårs Ja, men Kevin det är ju en jävla Serietidning som ja. en sci-fi nerd Så liksom ja. han har ju mycket sådana referenser i sina s dialoger ja. Mycket, mycket camions Och sådana kändisar också, Stan Lee ja. har ju varit med I Malrats och sånt där så. Kevin Smith gör en massa ja. cameos själv i alla superhjältfilmer. Men jag är ju typ Daredevil och sånt där. Jaha, jag vet bara att han är med i Die Hard 4. <laughs> <laughs> <laughs> yeah. Nej, men det är... Ja. Mm. Det är som är lite är intressant, men här... Jag är inte så stort fan av honom. Nej, den senaste filmen i Red State, den, han visade upp den på Sundance. Och sen, lite kaxigt, det har han fått mycket skit och beröm av det. Att eh, han skulle sälja ut den och, som en slags, vad heter det, budgivning. Men så köpte han filmen själv för 5 dollar eller någonting sådär. Så ingen fick buda på den eller någonting sådär. Sen gick han bara från scenen till den. Och sen har han liksom finansierat den här filmen helt själv efter det och gjort så här roadshows och åkt runt i USA. Och liksom. Samtidigt har han visat upp den här filmen så har han gjort, haft Q&A, haft med sig skådespelarna och andra från teamet. Typ så, så det har ju varit. Det, På det sättet tycker jag är ascookt. Det hade jag lätt kunnat vilja se typ Titta på Red State och sen blir Det här Q&A i två timmar Med Kevin Smith och skådespel Det hade varit skitkul Nej Jo men det går inte bra ja. Ska vi skita här och dra vidare Ska <går> vi musik, musik Ja Ja, då tackar vi för de fina tonerna, Niklas. Det var väldigt skönt. Bra val. Mm. Du tog lite annorlunda där? den av det brukade. Lite spela. spexigt. Mm. Mm. Ja, det är 2.0, så det... Är de har ju att de, de anstränger mer nu i som mm. Ja. <laughs> Fan, jävlar, jag glömde ju säga det eh, om min Fasten bara, Euros-restriktion. Det här var ju det det nästan viktigaste för får jag bara sticka in med en sak <laughs> innan vi går till ja. nyheter. Varför? Nu har jag ingenting emot hiphop eller R&B verkligen inte, men i alla de filmerna så ska de alltid spela lite hiphop, eller här, tung hiphop och R&B-musik och det ska vara så jävla coolt såhär Watch your back, watch your back, watch your back! Hade inte Fast and Furious blivit jävligt coolt när de slängde in lite så här, Arcade Fire och sånt där? Att han åker, de åker på gatan så värsta jakten och så kör de lite, som Arcade Fire eller Bon Iver typ och någonting sånt där. <går> det är, är lite inte, ja, ja, då hade jag älskat ännu mer typ. Att man, jag fattar inte varför man ska alltid köra om de just den typen av musiken till alla som där bilfilmen. Det känns som det alltid är alltid så där hela tiden. Lula kryssade ju typ äh, teamet till tvåan men han är ju med i den också. Ja. <går> Ja. Double trouble. Ja, men, men uh, vore det inte såhär, blink one or two, typ, uh, what's my Name again, <laughs> och så kör de iväg. Och, så, och så, så, alla, så alla sitter och flynar, såhär, <laughs> och så händer poppar i bilen, och så lär, lär, lär. Så karaokeboxar, nej, no, okej, okay, det, var, det var bara det jag hade i tanke, typ. Ni, ni, Niklas säger ingenting. <laughs> uh, inget att tillägga. Okej, okay. vi går in på nyheter då. Mm. Uh. Jag vet inte om det är en nyhet, men vi har hittat lite sköna bilder på uh, Man of Steel-sättet, då vi får se nya dräkten för Superman, mm. um, som vi alla tyckte såg rätt bra ut, eller hur? Ja. <laughs> <laughs> <laughs> Paus och sen ett frågetecken Ja, alltså, ja men vi, vi, vi undrar ju vad, vad hans mantel har tagit vägen. Ja, den ska den vara CG eller? Vad va fan är... Det känns ju lite Tönsigt Om de skulle göra manteln i CG De kanske inte har mantel alls Vilket jag hoppas alltså, det, vore, det är typiskt, typiskt man... men han, har, han har ju en cape i På den andra bilden som man har se man, man, man fick ju se en, en Konceptbild på honom Mm. Då har ju Om då hade den också en annan direkt, den var Den var lite ljusare. Ah, var, jag? Jag var det inte? Jag tror inte det var samma. Jag är, jag är inte säker på om det var samma direkt eller inte. Mm. Det Fast kan jag inte säga. Du... Men either way, med eller utan cap, så tycker jag den här direkten ser jävligt cool ut. Um, en liten ny take på På den eh, klassiska superman -dräkten. Ja, Det är ju skönt. jag vet inte om du sa, men att eh, kan är inte på. Ja nu precis, det är en superhjälte i modern tappning som inte har kalsonger på utsidan Nej. Vilket jag inte har liksom någonting emot Alltså liksom, det är väl äh... Fast det känns lite som, det... som att tidens tand har ifrån det där Jo precis, det, det, är ju så här, det, är, det är ju en klassisk liksom, superman han, han ska ju ha det mm. Men samtidigt så om, om han hade det liksom nu ja. Alltså om han landade nu på jorden och bara Nu ska jag bli superhjälte, nu ska jag ha kalsonger på utsidan så, nej, jag tror inte han hade gjort det. Så att, om du ska göra en, en film i dagens eh, liksom satt idag så ser ju det här jävligt bra ut faktiskt. Ja. Ah, ja, jag, jag är ju men det är mest bara för att, jag tycker inte om Superman så mycket men jag gillar eh, Zack Snyder. Så, det, ja. jag, jag tror att jag, det jag blir... är sjukt på att se vad han gör med den här filmen faktiskt. Mm. jag tror att det kan bli jävligt bra. Faktiskt. Hoppas han jag får fria händer. Bra, bra. Ja, jo, precis. Jag tror, jag tror det kommer bli skitbra, jag är astaggad. Sen får vi vänta tills eh, 2013 för att se vad man faktiskt har gjort. Men... 2013 kommer det? Det var så sjukt mycket postproduktion Ja, det, det står eh, release-datumet för eh, 14 juni 2013. Mm. Men det är ändå skön, Cast, Russell Crowe, Kevin Costner. <laughs> Russell Crowe? <laughs> kan du spela Russell Crowe? Han äh, ska det skurken, äh, eller? Nej. Jag vet, är det någon gladiator eller någonting? <laughs> Type då <custom. laughs> Robin hotar upp och den bara Hej <laughs> jag, vet, jag vet faktiskt inte vad han ska spela Men jag är sjukt sjuk, sjuk taggad på scenen Och Henry Cavill Säger Grummet ut som Som en Superman som inte Säger Christopher Reeve Jag hoppas Så, Mycket på det Det är alla ära men jag är lite trött på Christopher Reeve Ja. För, för, för, du, du som är superhjälte äh, Intresserad Emilia, Om du fick välja en superhjälte Som du fick se här dig äh, Vilken som helst Du fick även äh, bli uh -huh. en så här En ny, äh, till exempel en ny spinneman Eller en ny uh, hulk eller någonting Vad hade du valt då, det du mest vill se ja, Och av vilken är... regissör mm. Jag ja, oh, av regissör också Oj. Uh, ja, Jag är faktiskt ihop. sjukt taggad på Deadpool Ehm ah. um. Så det, den kan bli så riktigt såhär, skön Mindless action Det um, kan vi jävligt ska kolla på Regissör, jag vet faktiskt inte vem som skulle göra det bra Vad tror ni? Jag vet jag inte Det är ett med. jag har inte läst så jag vet inte. Steve Spielberg Säger jag bara sådär <laughs> Det hade jag nästan velat se Vad som hade hänt James Lynch Eller vad jag? David Lynch vad, vad hade David Lynch gjort för bra superhjältefilm tror du Green Lantern Nej ja, Han hade gjort en, en bättre Men Som så Watchmen tror jag Han hade gjort en Kanske Ja kanske Vad va, va, va, skulle vara den Ultimata David Lynch film? Jag tänker någon, någon som har en sån här Grym story ja. Men som ändå är så, jävligt, så här, Komplicerad så, ja, ja Som sagt Nej, Det är det inget vart det, det, det, det, It's on your Nej, desk där. Ska vi dra vidare då Ja det gör vi Mm, mm. Ni eh, känner igen eh, dokumentärfilmen Morgan Spurlock, antar jag. Mm. Mm. Han, mm. Eh, han har gjort den här äh, det väl kändaste egentligen, men äh, Supersize Me. Aj, aj, aj, aj, aj, aj, aj, aj, Han ska göra en ny dokumentär som heter, det är rätt så roligt namn, Comic-Con Episode 4 A Fan's Hope. <laughs> som är... Äh, den är nu klar vad jag fattar som. Jag hade fel nu. För den verkar ha att den ska ha premiär på, i San Francisco nästa månad. Så smygpremiär Toronto. Okej. Okay. Och han har ju precis släppt sin andra eller tredje dokumentär nu också. Den här, när han är sponsrad av pr produktplacering. ICES, ah, precis. Eh, så ja. Vad tror ni, åt, ni som är lite komikon-intresserade. Niklas har ju varit på liknande fast på elsjön. <laughs> <laughs> jo, men det låter väl roligt att se hans syn på saken. Mm. Han kommer att gå runt och intervjua ja. massor med fans och se liksom hetser runt omkring det. Jag. Ja, jag har ingen aning ja, ja. vad han handlar om, men hoppas vi får se den så snabbt. Det blir skitkul, tror jag. Mm. Ja, jag hoppas det. Alltså, det skulle lite intressant. Jag, får, jag vet inte riktigt vad man ska göra med comic -Con, liksom. Om man ska göra en, en, liksom en dokumentärrik film. Mm. Det känns lite som om man går runt och frågar folk. så här, Hej, gillar du serier? Ja, jag gillar serier. Ja. <laughs> <laughs> Nej, men jag, jag, vet inte, jag vet inte vad jag skulle göra. Fast det, finns, det finns så djup att gå på det där. Liksom, folk som kan, kan ja, tar ja, helt ju, galna pengar. Det är det jag menar. Jag vill, jag vill se vart, vart han ja. tar det någonstans. Jag, jag, jag ser inte riktigt vart jag skulle leda det. Nej. Sen, um, jag, jag hoppar lite vidare lite snabbt. Vad har, har ni sett de nya filmerna på eh, klippen på Talk to Recall? Jag har sett lite grann. Alltså jag är faktiskt lite upphetsad av den här remaken, måste jag säga. Mm. Med tanke på liksom vilka skådis är så som är med och hur... Ja, okej, okay, Colin Farrell. Liksom en skådis på Dekis mot när Arnold var i sin prime. Det är väl kanske inte riktigt samma klass. Men till exempel så Uh, han från Breaking Bad är mig. med. Ja. Mm. Brian som, mm. Som, mm. Som, Brian Cranston. Han spelar Skurken. Cohagen. <laughs> <in her. laughs> Bill Nige är med. Bill Nige. Jag såg lite kommer... klipp i alla fall. Ja, ah, förlåt. Vad skulle jag? säga? Nej, jag vet, nu kommer Colin Farrell verkligen klar av den här uh, Give these people air. Yeah. <laughs> kommer <laughs> han bryta på att fiska... It's, uh, <laughs> it's a total recall. Fast får jag <laughs> fattar så att det är en helt ny film. alltså det är väl inte samma skurk egentligen, någonting så där, de har väl bara gjort det är... Jo, jo det, är, alltså, det är samma skurk eh, Skurken är samma, men alltså, i matchen är det igen karaktärsnamnen mm. eh, i eh, rolllistan men eh, det känns som de kommer att göra lite nytt Alltså Total Nej. Recall är baserat på en novell Bok, ja. mm. Men eh, det enda jag har hört eller något någonting de hade lovat att det är free breast woman will return, eller vad typ så <laughs> Det är en av större, uh, ni i första <laughs> I wish I had free hands. Vad säger hon då? You're doing just fine with two. Man, det en konversation där på trubbarna. Mm. <laughs> <laughs> That's where <what> är <laughs> should <happen. laughs> Stark fyra, nästan femma. Ja, Se vad som händer. Sen eh, har jag lite ny nyhetsstorka faktiskt. Det är väl de här Batman-filmerna också som har gått och, och, och kommit ut lite när. Först när Catwoman von in i <laughs> IMAX-kameran. Och, Kameran. och sen det, när, när äh, äh, det. Flytflannen. <laughs> ja, i det vad fan är i Pittsburgh i den spelningen då? Inte, ja, är du på gatorna så har de den där ja, Batman de flygen de <laughs> Och det är då man inser Shit vad det här är ju fan film alltså. ja. När man kollar på det Allting ser så jävla tungt ut och så ser bara metall Och tungt Och så ser man den här stora jävla flygplanet snuddar ett trafikljus Och allting bara sprängs typ, Det ja. bara flyger delar Shit Ja, man kan sälja obalansat så att bara, om du bara rör en liten lyxstolp lite på sidan så snurrar den runt lite det är den som den där liten fågel som man balanserar på näbben på en sån där liten spets och så liksom, ah. exakt samma sak ger är ärio så om du putter ah. lite alltså den är sjukt obalansad men bara lite näja <håll> <håll> <håll> ah. det för oss ser du få genom en film man väljer att lägga batwings och kameror ja. Eh, sen kan jag se säga att Blues Brothers eh, tv Showen är, är, är Stoppad, det blir ingen Ja oh. Var det, var, var. Alla ser ut. Fan man nervös när, sa, när du sa Blues Brothers Jag var nej, inte mer Inte mer Nej, nej. Jag har inte sett eh, 2009 förstås Men det var ingenting jag kanske inget att blogga om <laughs> nothing to blue about blum är en som bästa podcast <laughs> ja. en sista nyhet som är också är så här man liksom under världen är på väg det är att det kommer en till American Pie film som heter American Reunion alla gamla skådes som jag kommer tillbaka. Har blivit gammal. Ah. Gamla tänk om det blir en ny eh, festfire kanske. Av det. Att de splittrar ja, upp. Tänk sig om det hela här blir den bästa. Egentligen. Tänk om det är nu de sådana. Då kommer med lite självdistans och kan driva med hur jävla dåliga de är och faktiskt göra någonting grymt av det. Uh. <laughs> jag tror inte det, men. <laughs> <laughs> Nej, men man kan ju hoppas. Man kan, ju hoppas. <laughs> kan man alltid göra. Kommunicera den. Nej, nej, nej. nej, nej. nej. nej. Jag, jag har ju en liten fan i sista nyheten om ingen annan har någonting. Men det är så roligt att det har kommit en ny eh, riktig trailer eh, för en re-release på Jurassic Park. Så eh, om man vill få lite skön nostalgikicks så eh, rekommenderar jag verkligen den. Oh. Eh. Vadå, en ny trailer på ja. första Jurassic mm, precis, precis, för de ska släppa i oktober ska de släppa Blu-ray-boxet Och så har de klippt ihop lite <skratt> liksom. ah, Trailer över hela Och jag har en, en bild här när han vad äh... het han äh, heter han Ian Malcolm? Vad heter han nu igen? Rockstar? Ah, ja. Nej Ja, va? vad? Nej, nej, nej, nej, nej. Vad fan du pratar om? Inte Sam Nils karaktär, utan hans, inte rivaler vad fan man ska säga, han är en liten eh, hårdrocks... Ja, Jeff Goldblum. Jeff Goldblum, ja. vad, vad heter hans karaktär? Det är Ian Malcolm. Ja, ah, Ian Malcolm heter fan, John Hammond heter gubben, det tror jag menar honom. Ja. <laughs> Men då är den här klassiska scenen jag har nu framför mig när han springer med, med T-Rex med den här äh, lampan. När han viftar och så kastar han iväg och så... Skit i tio det fortsätter springa efter. Äh, det är, fan den här filmen är så jävla bra alltså. Det blir ett köp på den tror jag. Blu-ray. Ja, ja det är jag, jag herregud. Jag såg att Star Wars har kommit ut med som Blu-ray-box. Ja fan, jag, fick, jag, fick, jag fick en video av han. Av, har du inte sett den? Mm. <laughs> när de skickade den där nya. När, när Lucas har klippt in den. No! <laughs> när, när Darth Vader dödar tjejsan. Ja. Åh för fan Kan han inte bara låta filmen av någon gång <laughs> liksom, vad, var, vad var poängen med det där uh, Jag vet inte. Uh, uh, nej, Men jag tror jag kommer nog köpa den där Blu-ray-grejen Den kostar förstås 800 spännande. Typ, det är typ 12 Blu-ray-skivor Eller någonting får man till det Alla dokumentärer och allting oh, pff, för fan Bara sitter och sig Köp Mm. Uh. Hörrni, ska vi hoppa in på um, uh, en, en, en, en liten Inte nyhet, men uh, ni som lyssnar Sök på Jack and Jill Trailer så ska ni få se Årets bästa trailer Så har vi det <laughs> klart Sen säger vi ingen mer om det Nej, så säger vi ingenting uh, Jag kör igång Har ni mig fortfarande? Ja mm. Ni får nog skrika lite när ni vet vad det är för film. Men, eh, jag kör igång nu då. Lycka till. Tack. From Walt Disney Home Video. Vi kommer missa dig så Left behind with family friends. Have a nice vacation! And far from their home. Three beloved pets take matters into their own paws. E-Shadow, something doesn't smell right. She's sassy. Cats rule and dogs drool. He's Chess. Get a life, getting nine of them. <laughs> Now, they're determined to find their way back. I'm going home. Wait, yes! They're off on an adventure they'll never forget. Oh, this ground isn't nearly soft enough. Ah, hey, Don't hey, be hey, such hey, a hey, sissy, hey. Seth. Eh? Hello? Oh, hello? Uh, in, uh, yeah, The Incredible Journey. Yo! Yaha. Yeah. Yay. Yeah. Du till länge, eller? Nej, det är jag kom att plis på det. Ja. Ah? Nice. I, är Niklas död, eller? Nej, jag visste vad det var, var men jag, jag kom, kom inte på, på vad han hette. Jag kom <laughs> på att <laughs> det är Martin Tinella har <laughs> <i, så> <laughs> <laughs> <laughs> ju jag, jag fick en fick röstarna till dig, bara för att du kan den trivian. Ja, jag får någon tröstpoäng där. Nej, men fan, grattis igen. <laughs> Ja, vi får fan räkna ihop den där poängen. Men vad, vad tog ja. du på Emilio? Vad sa du? Vad tog du på? Var, var du... I'm gonna find my way home. Ja, Okej. Okay. <laughs> ja, vad, vad heter vad heter det på svenska? Fantastiska resan eller heter den kanske? Den otroliga Nej. vandringen. Den otroliga vandringen, så heter den. Uh. Låt mig vara din katt. Så flyger honom. Låt vara din valp. Låt mig vara din valp kanske. Uh. <laughs> fast så ja fast var det Ja. då var klart och, vi har väl eh... ett nytt eh, segment vi ska slänga in. Mm, precis. Det är, eh... ja vad ska man säga Tom Tommy Niklas och Emilio rekommenderar och mm. eh, det kan vara vad som helst inom eh... Nå ja, någonting som man tycker Det här ska man kolla in som har... Nej, det är Ofta så anknyter det i inom filmen Det kan vara vad som helst från tv-spel Böcker, skiver Eller någon sak Det är en liten favoritgrej Man får välja ut mm. Och mm. Eh, är det någon som har någonting På sig nu eller? Uh, oh, jag tänkte faktiskt rekommendera uh, The Umbrella Academy En uh, serietidning I uh, 12 delar Finns det Okej okay. Um, gjord av Gerard Way Från uh, Jag vet att många blir lite såhär, uh, skeptiska när jag säger det här nu, Men den, den är skriven av Gerard Way Från My Country Romance mm. uh, Men det är en sjukt bra serie Den är riktigt välskriven Bra, fint tecknad Av, uh, vad heter den, Gabriel Bauer Tror jag heter um, Så att den, läs den, den är faktiskt jävligt bra Och den ska bli film 2013 Tror jag Jaha, okej, okay. jag känner inte till det här jag får kolla upp det Nej. Den är faktiskt jävligt bra Ja Nicke-trollet. <laughs> <laughs> eh, jag, jag, vi har pratat om det jättemycket men jag, jag har börjat titta på Breaking Bad och jag instämmer i alla hyllningskörer att det är något jag rekommenderar. Man fick väl rekommendera serier och sånt? Eller? Ja, ja, vad, jag, vad som jag, helst. Ja, vad du vill. Ja, ja, jag rekommenderar Breaking Bad och sen säger vi inte mer med det. Nej. Eh, och jag då som är lite svag för koreansk film eh, och dess kultur rekommenderar det... Två böcker som ut där har kommit in, där de släpper med en massa koreanska filmregissörer. Där de intervjuar varje eh, regissör. Eller det, blir, det blir som en självbiografi. Där de går igenom film för film och intervjuar dem. Bland annat eh, Park Chan-bok som har gjort eh, Old Boy. Och sen den andra boken som heter, med Bong Joon-ho som har gjort eh, Memories of Murder. Hjälp eh, rolig läsning faktiskt. Eh, hur de ja, hur har gått till när de har gjort alla filmer från manus till slutproduktion och sådär, rekommenderar jag verkligen båda böckerna det är, eh, Korean Film directors kan man bara söka på så kommer de upp böckerna Ärligt. Ja. Och eh, det tänkte vi säga till våra lyssnare också, vi håller på att bygga på en slags hemsida slash blogg blir det för att vi ska kunna få ut våra avsnitt mycket lättare för vi har fått för mycket trafik nu så folk inte har kunnat ladda ner Eh, och det ber så mycket om ursäkt om. Men eh, sagt, vi är inte så jävla tekniska på det här. Och det kan hända att eh, det kommer upp en annan ruta om man laddar ner nu från eh, iTunes. Att man får söka på Tommy-filmen Niklas igen. Men det här kommer vi såklart eh, skicka ut vad, som, va, vad ni ska göra på nästa podcast. Så oroa er inte. Ja. Vi sitter och väntar och svar nu från Apple hur, hur, hur den ser ut och var Det är inte rätt skönt grej att få säga. Vi sitter och väntar på svar från Apple. Ja, <laughs> riktigt skönt. We have oh. their, their, their people call our people. <laughs> och från och med nästa vecka så tänkte vi börja med en lista. En, en, en odyssey kan man säga att det är bland världens tio bästa filmer. Där vi, vi ska för var, varje avsnitt ta, presentera sin egen favoritfilm. Och vi börjar nästa vecka. Det blir ju på... Vår 30 bästa filmer. Ja, men vi, vi tar ju våra 10 bästa 10. Sin egen 10 bästa 10. Ja. ja. Du är ju trött. Ja, men det kanske inte blir 30 filmer. Du kanske tycker Palm Fiction är bra. Jag tycker också Palm Fiction bra. Tänk, mycket, det det är bra. Då har du det. 30 bästa filmer. Tänker vi alla olika? Eller vi är 30 olika filmer. Om vi, om vi har alla samma spel. Med sin egen 30 bästa, bästa, bästa, bästa film. Ja! <skratt> <skratt> Vi ska, med, vi ska börja snacka om bra filmer helt enkelt. Mm, så nästa det vecka så börjar vi på plats nummer 10. Då kommer jag och Niklas och Emilio presentera vår eh, topp 10-film. Och sen går vi neråt för varje avsnitt till så vi kommer till nummer ett Om vi håller på att slänga med den här podcasten. Ja, och det är då man gör en nedräkning. Nej, mm. mm. Det ska bli kul faktiskt. Har ni börjat på er listor? Jag har börjat knappa lite nu när jag var på toa här innan vi spelade in. Mm. Jag ska börja knappa nu också och lyssna på podcast. <laughs> <laughs> och jag, jag ska se om eh, Gudfaden-filmerna och måste komma på om de platsar överhuvudtaget. Ooh. För det är, det är så här filmer som brukar vara med på topp 10 listor, men jag vet inte om jag ska våga... Både... Jag är lite, utan... lite trött på dem, faktiskt. Ja. Jag har faktiskt bara sett dem en gång, och det var för många år sedan, så... Ja. Vi får se. Vi, det återstår du ser till listan. Mm. -hmm. mm -hmm. Fanken cliffhanger. Yes, Njö, är... Niklas ska vara med i första plats jag tror inte jag. Jag, jag, jag var liksom. <laughs> måste jag vad för fan. Måste jag ju om min lista <laughs> det var det, var bara, det var bara en satsning från min sida, men ni får gärna satsa på att du kommer sätta med. Jag känner Niklas för jävla bra. Mm. <laughs> Nej, Jag ja, får väl se I'm full of surprises Eller så blir det Incredible Nej. York är det... Ja, det, Den måste jag också se om, se om Sen lika bra som för tio år sedan. Ja, men ska vi är det Bra fast. då vi, vi, kanske... vi har varit jävligt sega det här avsnittet Men en... så kan det gå ibland Du ber om ursäkt ja. Nej det gör vi fan inte Det här är fan gratis det... Vi ber inte om ursäkt <laughs> <laughs> vi kanske har tagit det sen. Men eh, då säger vi så. Så hörs vi förhoppningsvis nästa vecka. Yeah. Så har vi. Ja. det samma tja, tja, tja, tja, tja.